Ти думаєш, що говориш. Князівни, як бачиш, біля мене немає. Але біля тебе не вистачає і трьох твоїх воїв. Вони десь гуляють із дівчатами. Та ні. Вони схопили князівну і тримають у потайному місці для тебе. Це лжа. А якщо не лжа, Якщо це правда, ти станеш зі мною на двобій? Чорний вепр завагався. Якась невиразна тінь промайнула в його блискучих чорних очах. Ти погрожуєш мені? Як смієш? Смію? Я, княжич, а ти, ти, власне. «Простий воїн!» «Князівна не могла зводитись на шлюб з тобою!» «Отже, виходить, ти її викрав!» «Я не сказав цього!» Київ голос прозвучав суворо. «Скажеш!» «Або не зійдеш із цього місця!» «Клянусь перуном!» «Я вб'ю тебе!» Чорний вепр вихопив меча. «Вої!» «До мене!» А обидві сторони оголили мечі. Ніхто вже не сумнівався, що в наступну хвилину пролється кров. Над галявиною залягла моторошна тиша. Та до сутички не дійшло. Раптом крізь гурт занімілих наляканих хлопців і дівчат, розштовхуючи їх, Прорвався розхристаний, задиханий княжич Боревой. Кию? Де сестра? Де цвітанка? Князь Добромир, наш отець, помер. Хлопець уткнувся Києві у груди і голосно заредав. Звістка була така несподівана, що у всіх приголомшила. Кий опустив меча у піхви, погладив розпатану голову отрока. Коли це сталося? Щойно. Я зразу кинувся сюди, щоб сказати сестрі, де вона. Її немає? Як? Немає. Вона зникла. Кий, що ти говориш? Не могла вона так просто зникнути. Є підозра, що її викрав чорний вепр. Викрав чорний вепр? У буревої зразу просохли сльози. І вона погодилася? Він узяв її силоміць, викрав, як отать. А ти? Я ж знаю, вона кохала тебе. Я визволю її. А як же? Завтра ж похорон. Цвітанки не буде, але поховаємо твого отця достойно, запевнив хлопцякий, і, повернувшись до притихлих юнаків і дівчат, твердо прорік. Загасіть вогонь, розходьтеся по домівках, а завтра, як сонце підніметься до полудня, приходьте на острів. Поховаємо князя Добромира. «Що ж робити з чорним вепром, Київ?» спитав Щек. «Втече!» «Не втече!» «Проведіть його на острів і стережіть від злих людей. Він наш гість. І завтра разом з нами ховатиме князя уличів». «Ти поплатишся за це, Київ?» вигукнув княжич. «Я ніколи не прощу тобі такого приниження». — Я знаю, — відповів Суворокий, — але і я тобі не прощу викрадення моєї жони. Затям це собі. Княгиня Іскра Видовбана з дуплистої липової колоди корста стояла на санях, запряжених парою волів. У корсті князь Добромир.